Бункер 17. 2312 рік. Тиждень перший. 69. Джиммі не хотів рухатися. Він не міг рухатися. Він залишався згорнутим на сталевій решітці. а над головою ми червоні вогники, вмикаючись і вимикаючись, вмикаючись і вимикаючись. Люди по той бік дверей кричали на нього і один на одного. Джиммі спав із перервами. Лунали глухі постріли з пістолетів і дзвін, що відбивався від дверей. Клавіатура гуділа. Була введена лише одна цифра, і вона гуділа. Весь світ був на нього злий. Джиммі снилася кров. Вона просочувалася під дверима і заповнювала кімнату. Вона піднімалася у вигляді його матері і батька, і вони читали йому нотації, роззявляючи роти від гніву. Але Джиммі не чув. Крики з іншого боку дверей то з'являлися, то зникали. Ці чоловіки билися, билися, щоб потрапити всередину, де було безпечно. Джиммі не відчував себе в безпеці. Він відчував голод і самотність. Йому потрібно було в туалет. Стояти було найважче, що він коли-небудь робив. Щока Джиммі видала звук розриву, коли він підняв її з решітки. Він витер слину з боку обличчя і відчув там нерівності. Глибокі ямки і місця, де шкіра зморщувалася. Його суглоби були скуті. Очі були злиплі від сліз. Він похитнувся до дальнього кута кімнати і потягнув за комбіназон, намагаючись звільнитися від нього перш ніж випадково обмочитися. Все бризкала крізь решітку і стікала по яскравих дротах у акуратних каналах. Його шлунок бурчав, викрутився в животі, але він не хотів їсти. Він хотів повністю зникнути. Він гнівно дивився на світло над головою, яке проникало в його череп. Його шлунок був на нього злий. Все було на нього розлючене. Повернувшись до дверей, він чекав, поки хтось покличе його по імені. Він підійшов до клавіатури і натиснув цифру «один». Двері одразу ж загуділи. Вони теж були розлючені. Джиммі хотів знову лягти на рішітку і згорнутися в клубок, але його шлунок підказував йому шукати їжу. Внизу. Внизу були ліжка і їжа. Джиммі в заціпнінні пройшов між чорними машинами. Він торкався їх теплою поверхні, щоб утримати рівновагу, Чув, як вони клацають і гудуть, ніби все було нормально. Червоні вогники блимали знову і знову. Джиммі пробирався між ними, поки не знайшов отвір у підлозі. Він опустив ноги на сходинки драбини і помітив гудіння. Воно з'являлося і зникало в такт пульсуючим червоним вогником. Він виліз із шахти і поповз по підлозі, слідуючи за звуком. Він доносився від сервера з відкритою задньою частиною. Його батько називав його якимось комунікаційним центром. Куди подівся його батько? Пішов шукати його матір? Було ще щось. Джиммі не міг згадати. Він помацав груди і відчув ключ біля грудини. Гудіння з'являлося і зникало в ідеальній синхронізації з миготінням вогників. Ця машина створювала те пульсування над головою, яке пронизувало його череп. Він зазирнув всередину машини. Комунікаційний центр – так його називав батько. Комунікаційний центр – так його називав батько. На гачку висіла гарнітура. Він хотів, щоб батько був поруч, але це здавалося неможливим. Джиммі помацав гарнітуру. З неї звисав дріт. Кінець дроту нагадував щось із уроків інформатики. Він шукав місце, куди його підключити, і побачив ряд розеток. Одна з них блимала. Над нею світилася цифра 40. Джиммі надів навушники на вуха. Він підніс штекер до розетки і натиснув, поки не почув клацання. Світло над головою перестало безперервно пульсувати і пролунав голос, схожий на радіо, тільки чіткіший. Алло? сказав голос. Джимі нічого не відповів, він чекав. «Там хтось є?» – Джимі прочистив горло. «Так», – сказав він, і йому було дивно розмовляти з порожньою кімнатою. Дивніше, ніж з радіо, яке шипіло. Джимі відчував, ніби розмовляє саме з собою. «Усі в порядку?» – запитав голос. «Ні», – сказав Джиммі. Він згадав сходи, падіння, яні та щось жахливе за дверима. «Ні», – повторив він, витираючи сльози з щік. «Усі не в порядку». З іншого боку лінії почулося бурмотіння, Джиммі шморгав носом. «Ало», – сказав він. «Що сталося?», – запитав голос. Джиммі здалося, що це був сердитий голос, так само, як у людей за дверима. «Всі бігли», – сказав Джиммі. Він витер ніс. Всі піднімалися вгору. Я впав. Мамо і тато...» «Є жертви?» – запитав чоловік з сорокового рівня. Джиммі згадав тіло, яке він бачив на сходах, з жахливою раною на голові. Він згадав жінку, яка впала з перила, а її крик перейшов у різку тишу. «Так», – сказав він. Голос у слухавці виплюнув в розлючення прокляття, розлючення але слабке. А потім... «Ми запізнилися!» Знову це звучало віддалено, ніби чоловік розмовляв із кимось іншим. «Запізнилися для чого?» – запитав Джиммі. Пролунало клацання, а потім рівний тон. Світло над розеткою з позначкою 40 згасло. «Ало?» – Джиммі чекав. «Ало?» Він шукав у коробці якусь кнопку, яку можна було б натиснути, щоб голоси повернулися. Там були розетки з 50 номерами над ними. Чому тільки 50 рівнів? Він поглянув на сервер за собою і замислився, чи є інші комунікаційні центри, які обслуговують решту бункера. Мабуть, є ще один для середньої частини і ще один для нижньої. Він витягнув штекер і сигнал у навушниках з замовк. Джиммі замислився, чи може він зателефонувати на інший рівень. Можливо, в один із магазинів поблизу дому. Він провів пальцем по ряду, шукаючи 18, і помітив, що 17 відсутнє. Для 17 не було роз'єму. Він замислився над цим, коли верхні ліхтарі знову почали блимати. Джиммі поглянув на роз'єм рівня 40, але він залишався темним. Це був виклик з верхнього рівня. Світло на цифрою 1 блимало. Джиммі поглянув на штекер у своїй руці, вирівняв його з розеткою і натиснув, поки не почув клацання. «Ало?» – сказав він. "Що в біса там відбувається?" запитав голос. Джиммі здригнувся. Його батько раніше так на нього кричав, але вже давно він не відповів, бо не знав, що сказати. Це Джеррі чи раз? Раз був його батьком. Джеррі був босом його батька. Джиммі зрозумів, що не повинен гратися з цими речами. Це Джиммі, сказав він. Хто? Джиммі. Хлопець на сороковому рівні сказав, що вони запізнилися. Я розповів йому, що сталося. Запізнилися? Почулися віддалені розмови. Джиммі, потрусивши шнур у розетці, він робив щось не так. Як ти туди потрапив? запитав чоловік. Мій батько впустив мене, сказав він, злякавшись правди. Ми вимикаємо тебе, сказав голос. Вимкни їх негайно! Джиммі не знав, що робити. Десь пролунав шиплячий звук, він подумав, що це з навушників, поки не помітив білий пар, що виходив з вентиляційних отворів над головою. Туман опустився на нього. Джиммі помахав рукою перед обличчям, очікуючи відчути пекучий дим, як той, що він відчував у дитинстві під час пожежі, але пар не мав запаху. Він просто мав смак сухої ложки в роті. Як метал. «Під час моєї чергової зміни!» – сказав голос у наушниках. Джиммі закашлявся. Він спробував щось відповісти, але не зміг проковтнути слину. Пара перестала виходити з вентиляційних отворів. «Все закінчилося!» – пробурмотів чоловік на іншому кінці лінії. «Він зник!» Перш ніж Джиммі встиг щось сказати, миготливі вогники всередині коробки згасли. У навушниках пролунало клацання, а потім і вони замовкли. Він зняв навушники, коли в стелі пролунав гучний стук, і світло в кімнаті згасло. Гудіння клацання високих серверів навколо нього стихло. Кімната була повністю темною і абсолютно тихою. Джиммі не бачив власного носа, не бачив своєї руки, коли махав нею перед обличчям. Він подумав, що осліп, і замислився, чи так виглядає смерть. А потім почув свій пульс – тук-тук, тук-тук – у скронях. Джиммі відчув, як ридання застрягло в горлі. Він хотів бачити маму і тата. Він хотів свій рюкзак, який він, як ідіот, залишив у класі. Довгий час він сидів там, чекаючи, поки хтось до нього прийде, поки сформується ідея, що йому робити далі. Він подумав про драбину поруч із кімнатою внизу, коли він почав повзти до цієї діри, обережно промацуючи решітку перед собою, щоб не впасти вниз. Стуки ту стелі повернувся. Був сліпучий спалах, коли світло над головою затремтіло, заблищало, кілька разів блимнуло, а потім запалилося на повну силу. Джимміо завмер. Червоні вогники знову почали блимати. Він повернувся до коробки і заглянув всередину. Це було світло над номером 40, яке блимало. Він подумав відповісти, щоб дізнатися, чому ці люди так розлючені, але, можливо, світло було попередженням. Можливо, він сказав щось не те. Світло над головою було схоже на яскраве тепло. Воно нагадувало йому про ферми, про те, як багато років тому його клас поїхав на екскурсію всередин країни і засадив насіння під цими лампами для вирощування рослин. Джиммі повернувся до сервера з відкритою задньою частиною і намацав роз'єм всередині. Він ненавидів миготливі вогні, але не хотів, щоб на нього кричали. Тому він вставив роз'єм для навушників у гніздо з позначкою 40, поки не відчув клацання. Світло одразу перестало блимати. З наушників, що лежала на дні сервера, долинув приглушений голос. Джиммі проігнорував його. Він відійшов від машини, обережно подивився на світло над головою і зачекав, поки яскраво біля лампи знову вимкнуться або повернуться червоні. Але залишилося, як було. Роз'єм сидів у гнізді, дріт звисав, а голос у наушниках став віддаленим, і його не було чутно.